Att du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på... Ja, yeah. då är dags igen Ja Fyra undra någonting Du hör att jag pratar lite långsammare och... ja, men jag, jag går helt enkelt på sparlåga nu Ja, kanske ska göra det hela på... Vi pratade just innan här med, med, med ljudböcker. Jag, jag, jag, jag, jag har inte tänkt på det jag, jag drog upp när jag lyssnade på Mikael Niemi så drog jag upp till 20 och det var lite högt jag kunde dra upp till. Mm. Att de alternativen fanns. Och sen berättade väl du att, att du, var uppe, du var uppe på 1,50 mm. och nu lyssnar jag på en torgning längre så nu är uppe på 1,60. <laughs> men han pratar ganska långsamt också. Ja, jag ska öka till 2,0. Det <laughs> finns 2,0 i min. Ja, men, nej, på, på min så kan man ju dra upp. Jaha. Det passar till... Jag vet inte hur mycket. Men mer än 2,0 i alla fall. Jaha, perfekt. Det så Men det går inte snabbare utan rösten är likadan. Jaha, nej. Jo, eller så? Ja. Jag kan spela snabbt upp för det för att du höra det här. Med ordet, brukade lämna vi fältet för och förklaringar. Ja, just det. Jag skulle ja. det hade förvana att du skulle man en tog emot dagens de gick 25. Det är ska vi dela ut Jaha, Ta ett. 245. Långsamt, men och såna där röd, svart, rötiga, och Nej, men Jag, jag, jag har jag hittar min, min, min jag, hittar, jag hittar min en en halv bra även på de som är sist, det var det han brukar kalla fantasy-stämningen. Efterhand framstår det borgar Europas gyllene decennium La Belle bort som en kort paus Mellan det 10- och 1800-talet Jo, det är bra. Jag såg den där sedan tio timmar och då, då, då blir det vad blir det då? Sju och en halv? Eller? Ja. ja, Perfekt. Ja. Jo, men att speeda upp så kan man göra tvärtom. som det rasar inte handlar om att gå på sparlåga. Apropos att gå på sparlåga så är en som gick på sparlåga som har dött idag, eller en favorit. Ja, vänta nu. Det låter bekant. Är äh, du vilken genre I uh, skådis. En av favoritserierna. Ja, jag, jag fick från näsan, Keith. Keith. <laughs> och, och bara, bara 50 år? Ja da ska jag utvecklas som tal med Keith. Han yeah. kommer inte att åtta nåt. What are the options? Ja, det. Håll med. Och så nästa. What are options? Ja, det är samma, samma. Always the same, always the same. Och så gå ner och säger säg. Kan man och så säga något? Kommer du ihåg frågan? No. Ja, så samma. Vi har svåra på allting I don't know. Nej, don't know. Ne, don't know. Don't know. <laughs> den ser jag den så jävla Keith är Han var ju kunst, tråkigt jo. Men, jo, men han gick väl på sparlåga Han, är, han trängde sig inte Jo, men, men en annan är, är ju egentligen fin också <laughs> Med Keith Som, vad heter det ja, men, eh, David Brent ställer sig bakom Han, han håller på att koppla papper Och så tar han ett steg bakom Så Keith kliver på, <laughs> på, på, på, på foten Ja den är bra och sen är det, det här när när Swinns gänget är flyttat in mm. och så går ju rykten om att han kallar, att de kallar honom för Mr Toad David Brent mm -hmm. är ifrån Det eller är säger här pappa? Ja, ja okay. är ja. nej, ja, nej nej säger David Brent men ni måste liksom det kan jag börja med börja med, börja med den här klubben. herrklubben. <laughs> typ börja med han och sen så går man liksom Stegvis ner på en person. Man ska börja med han Man ska börja med Keith Börja jävla små honom ja, ja. ja, det låter som Nej, men, eh, Keith är en, en väldigt bra Bra förhandskänning som att han gick på, på Ja, jag menar låga. det Verkligen sparlåga Han ansträngde sin ton idag Men det är ju skönt Att gå på, på sparlåga ibland men, jag kan, jag känner på, på jobbet också Jag vet inte hur pass alert du måste vara i Det är ganska skönt man, mm. man, man ger väl inte allt Alla gånger utan Nej, Man kör en Väldigt sällan. Men ett tillfälle Där man inte, jag inte kommer gå på sparlåga Det är om Imorgon är precis en månad mm. På paj eller Ja, Nej, Då är det då, då blir det tvärtom Vad är motsatsen till att gå på sparlåga Maximera är det går på högvarv? Varv, <laughs> högsta varv. Ja, högvarv. När du går på sparlågen, det är ju en. Det är så bra. Eh, man förstår mm. Man förstår vad som är med mm. att, att man inte. Är, man behöver inte dra upp värme någonting utan man, äh, man, man Man sparar tills. I mm. bättre tillfällen. Exakt. Jag har gjort när andra att gå på. Mm, mm. Och du också ja. Nej mm. Jag är ju på sparlågan eller, eller, ja, eller... Då ä, gick på Att gå på säga, En mina Ett mm. ut I ullstrumporna På, på pumpen Bra. Toaletten Tok Heroin Vatten Gatan Tunn disco, kjoltygsjakt och tigrejakt. Nej, tigrejakt. Tigrejakt. Fan vad hemskt det var. Tigrejakt med moraträsk. Ja men så vi gjorde det på, när jag plockade på Umeå universitet, det var ju en snubbe som kunde köra det där ekonom. Och varje dag på fest var det där. Ja, åh vad 80 87 eller något. Ja... Det körde inte på skolan också ja, men Det är låter som Någon sån här Uppstart, uppstart Ja, grej, en sån här festgrej just. Ja, fy fan <laughs> ja, Men vi hade, hade också någonting om det, det var i första terminen där, eh, På Frisbergåg Och det var en, det någon, en Typ som tigjakt Det var någon som sjöng Och så skulle man man kör någon, någon groda så ska man lägga ur, lägga ur ja små ro, var roligt vuxna män ska ha tillsammans eller alkohol <laughs> ja där känner man verkligen att man att man gick på två lager mm. men gå eh, av de där så i löj alltså gå i ullstrumporna är ju fint att gå på i ullstrumpor ja, ja. Hur, hur gör man egentligen? Då, då, då kör man bara på liksom. Ska... Ja, man fortsätter, i, fortsätter på framgångens väg. Ska man kunna säga att han i, i Köping, den här, den här nya sångaren, artisten. Ja, han går på Ölstrumpen. Han går på Ölstrumpen, ja. ja. Men det är bra på pumpen. Gå på pumpen, men alltså, jag tänker, skulle man säga sånt där idag till, till, till dagens eller eh, barnfattning men ungdom om man skulle säga liksom Kan inte de här, jag. Ah, vet fan. om man tror jag uh, vad, vad, vad betyder det att du går på pumpen? ja Kanske inte vet alltså. äh. jag Ska testa med några ungdomar på jobb imorgon Jag tänker, men barn är Gå på tok ja, men det, och... Gå på heroin Ja, det Fan. Gå gatan, det vet du de inte Ja, det är bara en man på Nej. på ja, Det var man ju varje dag ja. Apropå att gå på gatan Så stod jag idag vid, På skolgården och så Stod vi vid svig där ut mot vanlig Så hör, hörde man som ropade Stefan, Stefan Det var en bil som körde bi och stannade med rödljus mm. Då var det en gammal jobbarkompis Som jag jobbade med, med med skolan och Mime där ja, Alltså i ja, För 30 år sedan Så jag sa jag Ja, det ja, ska man fortfarande vara 30, 30 år senare Har du, har du aldrig träffat någon sen Jo, eller en, en hon jo, jag, jag träffade från för några år sedan ja. I en och, eh, Jo, men ändå Det, det, är som, det blir ja. som lite lustigt ja. Jag stod kvar Jag står ja, 30 år senare jag är pensionär nu så att Ja. Ja. ja. ja. ja. ja där ser man. Men jag tänker gå på sparlågan det måste ju också vara någonting när man blir pensionär. Jag hoppas det. Mm -hmm. Om man blir pensionär. Men en del är ju så otroligt aktiva och ja. Men att äh, då känner jag då, jävla, om... Ska man skulle vara ner då, som gubben i lilla huset där. inte gubben i stuen. Ja, kanske jobba han... ju jobba också ju på jo, men... bara för att leva och få ja. att gå runt med, ja. med mat Han har här för det mindre kanske. Ja. ja. ja eh, kanske inte så mycket som bubblor, du kanske mer som här balander. Hur då? Jag har lagt en hängmatta där och ja, ja det handlar lite liksom en liten kolonistuga. Mm. Nils Brant. Men du gillar väl att hålla igång. Eller jag menar du Aktiv Ja, aktiv men... ja, man se... Hitta på saker, du rastlös va? Jag kan också bli det men... jag vet inte. Jo, men de senaste halvåren har jag känt Jag vet inte, man går på sparlåg Men orken har inte funnits riktigt Nej, men du jobbar ju med det är krävande jobb ja. ja Eller menar du på sidan om, eller? Ja, nej, men det blir väl någonting av liksom att mm. på jobbet är man är man igång, ja. då är man fullt igång Men sen man kommer hem, men då blir det Ja, så. Då blir det ju så Och så fan och så Seinfeld. Ja. Ingen dumt liv det. Är, Nej, det är ingen ja. dumt liv. Men en del gånger så blir det ju som liksom att men jag orkar inte ens lyssna på musik. Och, och, Nej, man, och, min, det... och mitt eget musikskapande har ju. Jag har ju. Jag har som inte gjort någonting på ett halvår. Nej. Kreativ ja. paus. Ja. Tur du skulle ner på en riktig Seinfeld-session nästa Ja, jo, men det, det, blir, det blir kul att hoppas sig få får lite kraft till och inte gå på spa offbeat circus. Mm. Skapa nytt. Nej, det är ju Det blir skitkul. Jo, det, det, det blir ju som ett det blir ett men, jättekul. Men det blir som ja, man måste ju inte prestera, men man må, det är liksom lite ja. som ett litet jobb på sätt ja. att sätt. Ja. Men det, jag vet att det kommer att bli jättekul. Men alltså, i, mer, ja, idag ja så jag mer fram emot Köpenhamnsresan. Ja, det blir ju inte sparlaga kanske, men det blir ju Hur? avslappnat och högvarv hög ja. <laughs> blandat. Ja, men precis, exakt. Men det var ju otroligt fina nyheter efter en... Ja... Nu kanske med det här podden Det finns ju en bar som heter Pejlebar. Och då har det blivit som en, en tradition att man. Ja, men direkt man kommer till Köpenhamn så lämnar man i väskan på ett Sen går man till, till Pejlebar och tar, tar en. Eh, lunch Två. två. En, en treenhet. Ja, gånger två. Gånger två. Ja, det brukar vara, men någon gång kanske jag har tagit tre som har. det men det finns tre, två... tre lilla. Och, smörbröd, och, så nöd, och så tar man en lille till. Så kallad treenighet. Precis. Det är inte tro på kärlek. Nej. Det, smörbröd, det är bättre upp. Det är smörbröd smörjer en fax och en är lilla. Mm. Ja, och sist så tog jag och också One for the Road, just som skulle gå så långt en lilla till. Jo, och då, då såg tre, tre, jag. Tre, det är bättre. Tre, det är bättre. Då såg jag på, på Facebook att jag skickade bilden till dig att de hade. Det var en grupp som stod i, i köket. Det, där, det som är gediget mest stället tycker det är att man, man beställer som smör, smörbröd, så får man ett tallrik och så får man gå in mm. i det gamla köket bakom det och peka på ja. vilket smörbröd man har. Det, det är lite oroväckande när jag tänker, jag tänkte, tänk om de gör det modernt. Jo, nej, jag tänkte exakt samma tanke. För det är det som har varit det charme, tycker jag. Ja. Liksom, det, det känns jag... så gammalt i även om jag vet inte om det är det. Jag tycker det pekar så att det är byggt 90-talet att de började då ja, men, men det känns ju skitprop på det men det är så stil men det där köket kan ju ha ha val där i, i ja. innan de, de gjorde de tog över liksom Men nej, jag hoppas att men de kan inte göra att bygga det jättemodernt liksom med valnötsskivor och sånt skit. Nej och då byter stil det måste nej. ju vara smörrebröd. Ja, så lite. Det är små stor faxepump. Det sa du till dem att fylla på den. Ja, men jag, jag, jag skrev det sen att... Urgent. Ja, ja. We are urgently need of records. Jo, jo, och sen så lyckas jag hitta på deras Facebook-sida att det var ju bara den här veckan ja. som när vi Sen öppnade de veckan igen, så att när vi är ju där... Jag fattar då är det... vad lättan om det. Ja. För det finns säkert ingen annan bard. Nej, i Köpenhamn, man kan köpa snarlbön. Mm. Nej, men det, det är en bra... Men just därför tycker jag att det ska vara coolt om hon jobbar kvar den där damen. Jag mm, det, gör, ut. det gör de säkert. Och så sen att det är lite inte är så modernt. Nej. Ja, men det, det är det som har varit en, en tradition. Ja, absolut. Och det är perfekt vid en tid man är hungrig och... Och tarst du? du tarst. Ja, man förstår vad jag menar. Jag förstår Nej men alltså, vi har väl gått på låga på den här... Ja, vi har gjort en, en liten grej till. Ja, det låter... Oj! Fram, låt, Jag tar här. ut lite ord. Mm. Plåga, rapa, åld, grå, rasp, gasa, krocka, påla, asp, blåsa, gås ut. <laughs> Gå, gås ut. Ja. Och det är fint att du har fått fram Polkranalsfestivalen. <laughs> Du skulle hänga med på Polkronos festival. Jaha, det Jag förstår nu när du säger det. Men han säger det till Johan Rebo. Ja, men just det. Percy. Nej, han är ju någon annan snubbe. Greger Hawkwind. Ja, Greger Hawkwind. Säger det till Rebo som inte är... Det är inte, det är inte Percy utan han är i någon annan. Ja. Som blir... <går> ja, ja. Äh, men då så. Ja, men vi är väl plöj. Vi ska väl dra ett, ett Bra, nytt jävt ut inför eh, inför nästa avsnitt. Det är det min tur? Är det? Ja, det är det. Vi ska ta den här lappen. Och då kan vi se att förbundskaptenen som vi minns Mm. Ja, det är en stil. Är det, är det jag? <laughs> ja, du, du kommer, är det är säker? Ja, den kommer jag tro. <laughs> <laughs> vilket fånigt okay. ja, är. Men okej. Bullskap är det med. Ja, nu då. Då tackar vi för oss. Tack, hej. Tja.